ni yangu ni salama salimini mpenzi msomaji karibu kuifuata habari mbara tunanza na muhtasari Kilimo cha kimeanza kumolewa huko tarafani Gatara mkoani Kayanza ni kufuatilia bei kilimo bei ndogo ya kahawa ili pesa nyingi Hayo karifuwa ni kahawa mbaka hawa hiyo ni moja wapo mwabitha kuwa mbazo inchia burundi inauza ina uginini huku mwaka wa 1221 kukiwa kumeuzwa tani, tani alfu kumi na sita. Na huku mkwa ni ngozi raya moja mwenye umre miaka msinatano kwa tuhuma za ubakaji amekatiwa kifungo cha miaka 25 na thabu na milioni salasi milioni tatu za fidia. Na jumatatu hui kumewe kwasaini kwenye ufadhili katia Burundi na umoja wa ulaya wa milioni hamsini euro Na kunikupitia Mradi Inabel, udhamini huo utasaidia katika kuboresha afya ya mzazi na mwanai Kwa haya na mengineyo, karibuni jina langu Moize Misago, mitambu yungozo na B. Serafine Hakizimana Lejo Isanganiru ni kiboko yao Habari Kamili, tukenze katika ukura sawa kilimuni kwa mbaka kahawa ni moja bithaku, zinazo ingiza nchini burundi fedha za kigeni kwa ajili ya kuagiza giza bitha, nje Katika muaka wa 1221, zaidi ya tani, alfu kumina sita Zili uzwa, nje kwa zaidi ya bilioni, tisina nesarafu za burundi Kulingana na ripoti kutoka banki kuu ya taifa katika mwaka huu nchi ilipanga uwekezaji wa zaidi ya dollar millioni themanina moja katika sekta hiyo kulingana na mpango wa wa miaka kumi. Mengi zaidi dinaye, Romi Walde ni Muradi wa kitaifa wa maiendelewa kutoka mwaka kufumbiri kumi na nane kulekea mwaka kufumbiri shina saba. Ulikuwa na mulikia haja ya kuendeza sekita ya kilimo hasa mazao ya kibiashara na upele kwa nji ya nchi. Kwa musada wa benki ya dunia, nchi likuwa inatragia kuwekeza katika sekta ya kahawa zaidi ya milioni themanini na moja, dora za kemarikani, fikapo mwaka rufumbiri na moja, kwa haji ya kuongeza maradufu uzalishaji waki. Ili kufikia lengo hilo, shari tilikuwa kulejirea mikahawa ilio kumaa kabisa, kufuatilia vizuri kahawa kupanua uso wa kilimo chaki, na vinginevyo kwa madhumoni ya kupata kiwango cha mchangu wa mapato ya inchi zaidi ya 372 kutoka sekta ya kahawa. Zau la kahawa moja mwama zao maku ambaye mauzo yake ya nje hurete ya inchi pesa za kigeni zinatumiwa kuagiza ya inje ya inchi marihafi zinazo itagika. Kulingana na ripoti ya bank ya kitaifa BRB ya mwakarufumbiri 13 hadi mwakarufumbiri 21, tani za kahawa zizo uzwa ugenini zi toka kwa 12 hadi zaidi ya 20, elfu mwakarufumbiri 19 na ku Mwaka rufumbi na ishirini kufikia zaidi ya tano. Mwaka rufumbi na ishirini moja mauzo ya inje nakadiliwa kwa tani zaidi ya kumina sita na kuingiza mapato zaidi ya bilioni tisina na ne sarafu za burundi. Mnamo tarehe nane juni mwaka huu kwenye suku lakima taifa kilo moja ya kahawa ilikuwa inawuzo zaidi ya dora miambiri na tatu. Shukrani Romualde, niwabivuze Na abadhi ya ukulima wa kahawa katika wa gitega Wanakiri kwamba tayari wame ngowa miti ya kahawa Kwa sababu haizai chochote na bei ya kahawa ni ndogo Wanailiza kuwa badala yake walipanda mazao enyefaida zaidi Kwa hiyo wanatua wito kwa mabuwa shamba Kwa tazamia mimea mipya ya kahawa enye tija zaidi Na ongezeko la bei ya kahawa Mkurugenzi mkuu ofisa maendeleo ya kahawa nchini Burundi ODECA anasema kuwa miche na mbona shamba wanapatikana mengi zaidi na Jean-Pierre Nibigira Wakulima wazao la kahawa mkwani kitega, wasema abathi miongoni mwao, walifieka miti ya zao hilo kwa sababu zao lenyewe halina tena mavuno ya kuridhisha waendelea kwamba. Hata beya zao hilo ni hafifu ambapo wali amua miti ya kahawa mashambani na kupanda mazao mengine ya mavuno makubwa kama ndizi, mihogo, maharagwe na kadhalika ili sasa zao la kahawa liwavutie tena wapendekeza wapewe miche ya kahawa mipya tena yenye mavuno ya kuridhisha wawapatie mafundi wa kilimo wa kuwapa mwelekeo wa kilimo cha kahawa wataka pia bei ya kilo moja ya kahawa michi pandishwe hadi pesa kati ya 1000 na 1500 kilogramu moja kwa upande wake mkurugenzi mkuu atasisi taasisi Odeka linalohusika na zao la nchini bwana Emmanuel Niyungeko asema miche ya kahawa hiko pamoja na wafundi wa kilimo asema pia mafundi wa kilimo waliwoko vijijini ndio kausika pia na zao la kahawa kwa kuwa elimisha wakulima ili wapate kujua namna ya kupandikiza na kushukulikia zao husika. Lakini mwana huo hamejizuia kutuwa jibu lolote kuhusu swali la upandishwaji wa beya kilogramo moja ya kawambichi hakieleza ni kutokana na kuwa waziri wa mazingira ukulima na ufugaji tayari alikuisha le ya maelezo zaidi kutoaitega bigirare, Shukran, Gerard nibigirana toke ukumkwaani e, Gitega tolekumkwaani Kanza ambapo wakulima wa kahawa katika tarafa Gatara wanasema kuwa pesa zinazopatikana kutoka kwenye kilimo cha kahawa ziwezi kufikia maendeleo hasa kwa vile wanatumia pesa nyingi kudumisha kilimo hicho wanaomba ongezeko la kahawa kutoka faranga 1500 na zaidi nipoti yake Patrice Nsenge yumba inasomona Omer Ndwayo Wakulima wazao la kahawa wa Tarafani Gatara wanaeleza kuwa zao hilo linasumbua mno kando ya usumbufu huo wanasema kuwa hata mapato kutoka kwenye kilimo cha zao hilo hayawaruhusu kujiendeleza kimaisha wala kutekeleza miradi ya maendeleo Huyu ni mmoja kati ya wakulima Wazao hilo, wanaona kwamba Iwapo bei taongezwa Kwa kilogramu moja, itatoka Kwenye bei mianane, hadi Elfmoje miatano na zaidi Halihiyo, itapelekea wakulima Kupata uwezo wakifeda Na kushulikia vyema Kahawa Ni na miti miambiri ya Kahawa Kirimo cha Kahawa kinasumbwana sana Kutokana na kuwa mavuno ni moja Kwa mwaka, majani ya utandika Naweza kutukua alubaini elfu Badae wa fanya kazi kuwa 20,000 na kupalia takiban tatu. hatuwezi kufanya miradi ya maendeleo si longoka mafaranga mapaka hakuna matumaini kwamba zao la kahawa ninaweza kutuendeleza tuna miti ya kahawa 270 kilimo cha kahawa kinachukua pesa nyingi kidugundua kuwa kilimo hicho kinachukua pesa za familia wanaitaka serikali kuongeza bei ya kahawa ili kuipatia thamani. Tunaomba serikali zongezee viwango vya kahawa ili wapate nafasi nzuri na wananchi aweze kujiendeleza. Kitazama sokoni bei nazidi kupaa ikiwa bei nzuri ikiwa kama 1500 hapo mkulima kumilata, atapata faida mkarusha. Kulingana na wakulima wa zao hilo bei ndogo ya kahawa ni mojawapo ya sababu zinazopelekea wakulima kutaka kuuza bidhaa hiyo kwa za kinyemela. Hadi inchini Rwanda. Mfano tarafani kabarore, kilogramu ya saba arubainatano za kawa mbayo ilisha kobolewa zilikamatwa pamoja na kilograma ya saba hamsina saba za kawa mbayo bado haijia kobolewa. Ama tarafani gatara kulikamatwa takriban tani shinasaba wahusika na kisahicho walikamatwa na kuadibiwa na vyombo vya sharia. Shukran Omer Nduwayo. Na kuna riputi wa ongezeko la visa vya uizi katika mashamba ya mazao kwenye kijiji cha kajondi katika tarafa ya rutovu ni mkuwani gururi. Kaya kumiza kijiji hicho zimebainika kuwa wahanga wa kesi za uizi wambegu za vyazi zinazo na watu wasiojulikana katika mashamba ya mabonde ya kajondi katika kipindi cha kupandi kizambegu wakulima kwa ushirikiana utawala tayari kwa kamati watu miwa 1 wa 4 na kuafikisha kwenye kituo cha polisi cha tarafa ya Rutovu lakini tayari wameachiwa huru duru za habari kutoka Rutovu zinasema kuwa mashahidi wa upande wa mashtaka hawakuwa na ushahidi sahihi na na, na ndiyo sababu ya watu hao kwa achiliwa, lakini uchunguzi unandelea ni ripoti yake zeno nzambimana, inasomo na mwenzetu Ismail Kwizera. Wakulima hao, wakijiji chaka jondi tarafani rutovu mkoani bururi, wanasema kuwa kuna wizi ambao walikuwa hawa uzowei, ambao unaendelea kutekelezu katika mashamba yao ya viazi mviringo yanayo nayo patikana bondeni ambapo wanasema kuwa Wanapandikiza miche ya vya zimviringo Asubu yake wanakuta imeholewa Familia kumi ndizu ambazo zimekwisha ibiwa miche ya vya zimviringo katika kijiji chaka jondi Na hayo Jivenal mkulima katika kijiji chocha kajondi Anasema kuwa amekwisha ibiwa miche yake marambili Huku akisema kuwa ni asara kubwa kwa kulima Walio chukua madeni. Wakulima hao wanasema kwamba iwapo hakuna kitakacho fanyika, basi nja yaweza kuwa uwa. Leoni Danska anungeko kiongozi wakijiji hicho, anasibitisha kuwa wizi huo upo. Na wanao iba miche yo huwa wana kuenda kuiuza kufanya biyashara, Kulingana na uchunguzi ambao tayari wamekwisha ufanya. Wakulima hao nao wanasema kuwa tayari wamekwisha kamata watu wanne na kuafikisha polisi badai wanaachiwa. Duru kutoka polisi zaileza kuwa madai ayo thidi ya watu wanne walio kamatwa. Hayana msingi na ndio kwa mana wamewachia huru. Kama jisi anavyo fahamisha kamishna wa polisi mkwani bururi. Kanal Manila Gabadiodone huko polisi ikitolea wito wakulima hao kulala rondo kwa kuchunga mashamba yao. Kanal Manila Gabadiodone anasema kuwa wanaendelea na uchunguzi ili kutambua wezi hao na waweze kuchukuliwa hatua. Isanganiro Na tukendele na kwamba kumwe kwa saini ya ufadhili wa zaidi ya euro miljoen 50 kupitia shirika Enabel Jumatatu hii Daktar Onesphonzgirabajja msajili wa waziri wa afia uma anarifu kuwa ufadhili huo unakuja kusaidia katka wizara hiyo kwa mpango wa Amagara mu ambao utachangia wanawake wajawazito na watoto wenye umri uliyo chini ya miyaka. Tano, Na kwa kuhitimisha tarifa baraka katika kurasa wa sheria ni kwamba mnyaka 25 ya athabu Milioni tatu za fidia pamoja na faini ya amsini halfu ni hukumu ya mahakamaku ya ngoze dhidi ya silvestre na mzee mze mwenye umda mnyaka 55 kutoka kijizicha gitaro katika tarafa ya kiremba katika mkua huo anashutumiwa ubakaji wa mlemavu kufuatia umri mkubwa wa mwathiriwa hii ni baada ya mkasa kutokea Jumamosi iliyopita kwenye kidiji hicho cha gitaro kwa muhasiriwa mwenye umri wa miaka 80 kutoka kidiji hicho pia atapata kifungo cha miaka 15 jela kwa kosa la kutomlipa muhasiriwa kwa mujibu wa hukumu hii iliyotolewa na mahakamakuu ya mkoa wa Ngozi na hadi hapa mpenzi msigilazaji kwa ni saa 7 dakika 34 budi kutamachia tarifa hii. Na washkuru nyote ambao. Mwetegasi otangu mwadwa nimshukuru pia Ni msikuru mitamu B. Serafina kizimana. Langu jina Moize Misago. Na kutokeni mchana mwema kwa akherini.